Zsuzsa! Tessék, tudom, hogy tudod, Tamás is itt volt tegnap is, meg ma is doppantottam a lábammal. A makacs mindenét neki rázta a fejét. Nem kislányom, tévedsz. Nem tudtam, hogy Tamás itt volt tegnap is, meg ma is. Annyira felbosszantottam, amikor mindent pontosan ugyanúgy megismételt. Egy szavadat sem hiszem, miben mesterkedtek? Mármint kik?